Partea a doua Capitolul 8 Pe drum își numără banii. Ar fi vrut el să-l dea gata pe paraschiv, dar dacă cheful de seară nu-l simțise, chiria pe care trebuia să plătească chiar în aceste zile, avea să înghită cel puțin o treime din salariu. E dept că în asta a intrat totul, și lumina, și căldura, și că, timp de o lună de zile, o veșnicie, nu mai avea nicio grijă cu frumoasa lui garsonieră, dar oricum, dacă îi mai dădea și lui taică să o 3000 de lei, îi rămâneau prea puțin ca să mai aibă cu ce să-și cumpere cărți, cum să îndată ce-și simțise buzunarul plin de bani. O carte costa cât o masă. Chiar alături de ziar, în centrul piesei, descoperise o clădire în formă de chioșc numită Casa Anticarilor. Alta în București asemănătoare nu mai văzuse. Se aflau înăuntru, fiecare cumica lui încăpere înțesată cu cărți, șase anticari, pe care îi puteai vizita circular și găsi la ei orice carte fi dorit. Așa, cel puțin îi spusese unul din ei, un domn a cărui chelie și figură căpătase reparcă culoarea hârtiei prăfuite și care câștigase de îndată lui Ștefan simpatia, prin sugestia pe care i-o făcuse acesta, că el nu era un simplu negustor de cărți, ci un intelectual, fost profesor. În trei zile vă fac rost de cartea pe care o căutați. Își șoptise el tânărului ziarist, ca și când l-ar fi inițiat astfel într-o taină în care nu erau inițiate obișnuiții și vulgarii cititori de rând. El știa, pasionații cuvântului scris căutau lucruri zare nu istorii de adormit Mițura. Ștefan îi spusese cine e, unde lucrează și că dorește să-și facă o bibliotecă. Eu vă fac biblioteca, îi răspunse santicarul. Două mie îi ajung tatei, hotărâ Ștefan în timp ce liftul îl ducea sus în mansarda în care Mila avea odaia lui de portar, cu gândul că chiar a doua sau a treia zi de Crăciun să se ducă la acest anticar și să-și umple odaia cu cărți. Tata nu se așteaptă nici la o mie, ba chiar nu se așteaptă la nimic. La atât de scurt timp de când am plecat de acasă, așa că mai bine renunț la proiectul de a-l da gata pe Parastiv, arătându-le câți bani am. Le mai plătesc o masă și o să văd eu cât îi dau tatei. Bunicii mai degrabă ar trebui să-i dau, să-i cumpăr ceva, fiindcă fără mamudelele ei ar fi fost imposibil să ajung ceva mai mult decât oprescu, secretar de primărie sătesc, plus darul ei care ar fi venit și el negreșit. Cei trei, cu parizianul, îl așteptau cu toate că nu se înțelesese asupra orei. În ajunul Crăciunului, Paraschiv nu mai lucra. Achim îl lăsase pe asociatul său să facă vânzare singur în micul lor consum alimentar pe care îl închiriaseră în apropierea pieței obor și venise și el să-și ia la revedere de la Parisianu. iar lui Nilă îi venise și lui schimbul, era liber și el. Paraschiv arăta, nu se știe de ce, a bătut. Venise cu țiganca de nevastă stăsa și cu încă o prietenă sau ruda acesteia, tot țigancă, dar mult mai tânără și mai frumoasă. Abia aveau loc toți în mica încăpere. În schimb, spre surprinderea lui Ștefan, Nila arăta vesel ca și cum cineva îi confirmase că lucrul pe care îl dorea el din tot sufletul, să nu primească, adică acel ordin de chemare de care se temea, se împlinise. Cineva acolo, la regimentul lui, cinci dorobanți din Giurgiu, hotărâse. Uite, pe nilă din Siliștea agumești, și care are acum un post bun la bloc algiu, pe Cheia Rosetti, mai lăsați-l, că i-a născut muiera, copil mic și cine să aibă grijă de el dacă nu el? Achim, la fel ca și Paraschiv, nu era în apele lui. Nu există secrete militare. În general, totul se află și aflase și el că unitatea lui militară nu era nici ea la adăpost de concentrări, cu toate că era greu să înțelegi la ce-ar folosi. Căile ferate, acolo își făcuse ele armata. Era un an de când o terminase și pusese lăsat la vatră cu specialitatea conductor de tren. Ei, atât de puțin câți erau, îi spusese un fost camarat pe care le întâlnise întâmplător la piață, vor fi concentrați. Să facă anume ce?" se mirase Achim. La infanterie, da, uite de la capăt cu mânuirea armei. La artilerie, la fel. Pui mâna pe tun și îi spui, bine te-am găsit." dat la CFR, pe ce pui mâna?" Pe... p. ce rostașului să-ți arate biletul de voie sau de lăsare la vatră? Te uiți bine la ștampilă și îl dai îndărăt." Ei, de ce trebuie să fii concentrat pentru chestia asta?" De ce, DNC?" răspunsese acela. Pe primăvară așa ne cheamă și pe noi." Și ce era mai rău? Concentrările astea deveniseră mobilizări. Trecea anul și nu mai dădea drumul la nimeni acasă decât în permisie. 15 zile și gata, înapoi la companie, pe zonă. Ei, ce sunteți așa ploați? zise Ștefan fără să se mai dezbrace. Hai să mergem! Dar nimeni nu zise nimic și nu se urni de pe pat. Iată niște oameni care nu se grăbesc, își spuse Ștefan în țina lui, rămânând în picioare lângă ușă. Iubi zis când de lung, dacă e mai bine acolo unde le spun eu să meargă, decât aici unde sunt și stau. Hai bă, urniți-vă, că n-am timp de pierdut, le spuse Ștefan cu brutalitate. Mergeți? Bine, nu mergeți? Eu am plecat cu tata să cumpăr ceva bunicii. Hai, tată. Parizianu a avut o privire de supunere. Paraschiv beliu ochii. Băiatul ăsta se schimba să de te apuca amețeala. Acasă era cam... aici nu-l cunoști. Așa este. Sunt oameni care în sat la ei sunt așa ca canți și, îndată ce placă din el, ajung departe. Te uiți și, cu toate că vezi bine că tot ei e, seamănă adică la ochi și la nas, e altom. Parizianul se ridică imediat și își îmbrăcă dulama. Paraschiv și desfăcu buzele lui împletite. Bă, stați mult? Atât cât vă hotărâți," zise Ștefan sarcastic. Păi, nu ne foame," zise atunci Paraschiv răgușit parcă de furie, totuși cu un glas în care răzbătea o greu ascunsă umilință. Dacă nu mai venea Ștefan, ar fi trebuit atunci să bage toți mâna în buzunar și să se ducă să cumpere de mâncare. Totuși Ștefan îi întrebase dacă merg sau nu. Ce era cu ei? Le mergea azi mintea mai greu decât auzeau cuvintele? Dacă vă foame, zise Ștefan, mergeți cu câinii la foame. Nu vă întreba ea din aur. Unde să mergem? zise Paraschid. Cum, unde? Tot la cărciumioara aia unde am fost ieri. Nu e bine acolo? Vinul nu e bun și ieftin și fleicile excelente? Vă găsim acolo." Parizianul nu știa câți bani are să un buzunar și de aceea se posomorâ când ajungând în marele magazin al galeriilor Lafayette, de pe calea Victoriei, Ștefan a început să cumpere tot felul de lucruri pentru bunica sa și maică sa. Șoșonii îmblăniți, pieptare de oaie, brobă de mari și groase de lână, stămburi. Tu de ce zici că faci figura asta?" Îl întrebă Ștefan cu nepăsare, intuind adevărul. Aceste lucruri care costau atâția bani erau, după părerea lui Parizianu, complet inutile. Atât mama cât și bunica puteau foarte bine trăi și fără ele. Mult mai interesant ar fi fost dacă i-ar fi dat lui Parizianu al de său să le bage în chimir toate hârtiile acelea foșnitoare pe care le cheltuia cu atâta ușurință. Și nu se însenină decât când Ștefan, dându-i să ducă acele lucruri vârâte într-un sac mare de hârtie, îi spuse întinzându-i o mie de lei, în ultima instanță, prudent, Ștefan îl arsese cu una. Și asta pentru tine. Faci ce vrei cu ea, îți cumperi ceva, o păstrezi, o bei." Bine, mă, Ștefane," șopti Parisianu și în clipa aceea, în timp ce multina care fărfotea intrând și ieșind din magazin, îl împingea ba într-o parte, ba în alta, vocea îi salteră brusc. Bine, să trăiești și tu, să fii sănătos. Nu ne-am căznit degeaba, ne pare bine la toți că..." cu câtva timp, apoi mută sacul de la dreapta la stânga. Numai să își revenise și îi scăpase o îndoială pe care Ștefan o și prinse. Nu Numai să ce? Ce? De la emoție și după ce se văzuse cu sacul plin și o mie de lei în butunar, îi tăcea prin cap să spună un anumit lucru care îi stătea înșurubat în creier, cine știe de când, poate chiar din sat. Dar prevăzător se opri la timp. Să nu pățești ceva! Ce să pățesc? Zic și eu. Orice-ai spune, tu ești băiat crud, cu toate că vezi și tu cum cheltui banii." Minți el deodată viorat că-i venise această idee. Să-ți vezi adică de treabă, să nu dai îndarul darul beției." Ștefan îl protector pe umăr și îl împinse să traverseze. Se-ntoarseră la blocul algiu să lase sacul în camera lui Nilă, dar Nila încuiase și luase cheia cu el. Coborură și îl rugără pe portar să aibă grijă de sac până se întorc. Cârciuma în care intrară arăta la fel ca și ieri. Ai fi zis că se aflau în ea aceiași oameni, muncitori, camionagi, săran care făceau negoți la București sau cu treburi ca parizianul. Cei trei cu cele două și cu toate că între timp mâncase răzdravăni și erau la a patra sticlă de vin, arătau ca și mai înainte foarte posaci, în afară de nilă, a cărui încântare de sine chiar sporise puțin. Deși nu era nevoie, Nilă îi îndemnă pe ceilalți. Hai bă, să bem, hai noroc! Euforia sa parcă avea acum un înțeles mai obișnuit. Paștele măsii, parcă spunea, să bem și să ne distrăm, ce-o mai fi pe urmă, mai vedem noi. Ștefan ceru chelnerului două fripturi de porc pentru taică sau și pentru el și două suici mari înainte. Tigancile se mai dezmorțiră. Hai mă, Paraschive, noroc! Spuse moira lui Paraschiv cu glasul ei miros, punând mâna pe pahar. Și nu mai fi supărat pe Ștefan, că nu ți-a făcut nimic, mă, Paraschive. și lua luă de gât și râse de el și de posăceala lui. Paraschiv trebuie Eu supărat pe Ștefan? De unde, pă, mă, o mai scosese și pe asta? El, mă, Paraschive, ar trebui să fie supărat pe tine și nu tu. Și uite că el nu e. De ce să fie el supărat pe mine? Blodogări Paraschiv. Că ce? Că l-am îndemnat să vie la noi la ateliere? Mai bine făcea. Ștefan tresărit. Așadar ăsta chiar era supărat pe el că nu-l ascultase și nu venise să se facă ucenic sub comanda lui. De ce, nene?" zise el. De ce ar fi fost mai bine să vin la tine la ateliere?" Cum de ce? El gândește-te și tu." răspunse Paraschiv și i arătă mâinile. Poate cineva să-mi ia mie din mână aparatul de sudură? Pe câtă vreme tu ce faci? Acum ați e bine, ai o daie frumoasă, ai bani, nimic de zis. Dar ceva al tău ai?" Și fiindcă stătea alături, îl apucă pe Ștefan de reverul hainei și îl zgâlțui în timp ce îi spunea, cu din orbite de o furia adâncă, stropindu cu salivă. Ai haine scumpe, ți l-au dat, de unde ai ștofa asta?" Ei, de unde o am?" zise Ștefan. Paraschiv însă deodată și reveni, întrecuse măsura. de paharul pe ghid. Ni râse în felul acela al lui pe care l-avea și în sat când te la el și n-avea ce să-i mai faci. El și-a cumpărat loc de casă, zise el. Adică asta vrusese să spună Paraschiv când zise că Ștefan n-are nimic al lui. O astfel de negobie rar a mai auzit, parcă spunea Nilă. De unde să le aibă, mă, Paraschive? Se-mi și l-a cumpărat și el, vezi, să nu se supere Ștefan pe tine și de ce să trăiți supărați, mă, Paraschive, când sunteți rude. Nilă îi da înainte cu veselia lui, mai fi zis că nu auzea tot ce se spunea. Cealaltă țigancă parcă era mută. Achim însă și parizianul aveau pe chip și în privirea acea expresie care dă pe cineva de gol de partea cui ține, de-a lui Paraschiv. Ăștia au vorbit ceva între ei și i-au spus și lui tata și i-au băgat în în suflet. gândiște Ștefan intrigat. Cuvintele lui ciudate pe care mi le-a spus la ieșirea din magazin se leagă cu ale lui Paraschiv. Ce-o fi? Paraschiv însă nu-i dă mult timp de așteptat. Furia îi juca iarăși în privire mai fiindcă suntem rude, îi spun, zise el. Cât ani mi-a trebuit mie ca să ajung maestru? Doi ani. Ei, lui ar fi trebuit mai puțin, fiindcă are liceu la bază. Așa cât le dau eu legionarilor lui? Nici șase luni nu le dau. O să vedeți. Și atunci, strigă el, ce o să facă cu hainele astea? Și la pucăiar iar pe Ștefan de stofa mânecii și trase de ea cu dispreț, avea ceva cu hainele lui, ca un taur care vede veșminte roșii. O să le vinz și o să mai crești în vânzarea lor o lună două, și pe urmă o să dorm pe sub poduri ca că nu se mai stai tu o cu storul la geam cu cerșafuri albe colilie pe divan și baie cu o grindă alături De ce mă Paraschive?" vorbește așa O să l primim la noi și o să stea la noi până și o găsi și el alt rost zise țiganca Ce ai mă tu cu el Paraschive?" Parizianu arăta foarte neliniștit Uitase de friptură pe care, între timp, chelnerul i-o în față pe masa de lemn, îi arăta fiului o privire albă care parcă îl întreba. nu e așa cum zice Paraschiv? Poți să zici că nu e așa?" Ștefan, ca și tai, că să uitase și el de friptură. Adică părerea ta e că legionarii sunt ai mei, că adică eu sunt legionar și că legionarii mi-au dat bani și haine." Murmură Ștefan. Nu că ți-am dat eu banii și hainele." Murmură Paraschiv, deodată abătut și aproape negru la față. Și chestia asta i-ai spus-o și lui tata. Paraschiv își lăsă capul în pământ. Ștefan se posomoră și el și început să mănânce îndrâjit. Bău apoi două pahare de vin unul după altul și rupse tăcerea care se lăsase asupra mesei. Și mă rog, de unde ai tras tu concluzia că legionarii sunt plini de bani și de haine și care cum se duce la ei îi primește și de umflă portofelul cu mii de lei și îi îmbracă de sus până jos? Paraschiv tăcea, răspunsese mai înainte la întrebarea asta. Cine altcineva putea să-i dea? Mi-ai tăiat tot cheful, nene, zise Ștefan cu un glas înghețat. Acum am dai voie să ghicesc și eu ceva ca și tine în ce te privește? Vorbește cu el, mă, Paraschive, zise țiganca văzând că acela tăcea. Uite, zise Ștefan, eu am să scriu pe o hârtie ce o să vă tu când o să te întreb. Și într-adevăr. Scoase din buzunar un carnet și scrise în el ceva. Apoi zise. E adevărat că orice ți aș spune eu că nu sunt legionar, nu mai crede? Paraschip se foie în scaun și și-a prins o țigară din care trase cu atâta fete, încât hârtia se arse până la jumătate. Nu răspunse. Era de ce adevărat. Ștefan le-a arătă ce scrisese. însă o Paraschiv nu să răspundă, fiindcă nu-i vine a crede că a putut el, Ștefan, să ajungă ce a ajuns în trei săptămâni ce alții n-ajung nici în trei ani. Ni le-a rânjit ca de o mare comedie când citea aceste cuvinte de pe carnet. Achim nici nu se uită și nici sigâncile. Parizianul nu se lumina deloc la fată. Ziarist, izbucnit deodată Paraschiv scălâmbăindu-se. Ce ziarist? Tu sunteți cu ei, ce-mi spui tu mie aici? Și Paraschiv își însoți ultimele cuvinte cu izbituri cu dosul palmei în lemnul negrit al mesei sub nasul lui Ștefan. Oricum, atâta dușmănie era de neînțeles. La urma urmei se știa că legionarii nu numai că nu se fereau, dar erau chiar mândri că sunt legionari. Și Ștefan, dacă ar fi fost, i-ar fi putut răspunde pe față. Da, așa este, ei și. Tată, ai mâncat? Zise deodată Ștefan. Nu mâncase, dar Ștefan nu-l cruță. Să mergem la gara, mănâncea codul. Și chemă chelnerul și plăti ceea ce comandase pentru el și tai său și ceea ce consuma semilă. Voi plătiți vă singur ce ați mâncat și ce ați băut, le spuse celorlalți. Chiar atât de prost nu sunt să vă bateți joc de mine și o să vă mai și plătesc masa. Vezi, mă paraschive ce ai făcut? zise atunci țiganca speriată. Nu te am spus eu, mă paraschive de acasă să nu te legi de el? O privire bui că a avut și paraschiv când văzut că parizianul și Ștefan ieșeau pe ușă, fără să se uite înapoi. Avea pe chip o expresie parcă paralizată a oamenilor, dominați de stări patologice de moment, care nu trec până nu se consumă. La el se vedea că încă nu se consumase și că dacă Ștefan n-ar fi plecat, ar mai fi avut multe să-i spună. Ridică mâna asupra mâierii. Când soi o i dau una, acum atmut de în partea aia-laltă. Sparnă-mă, din sticla aia și nu te mai rânji nici tu, pacilea. Nilă însă rânji și mai tare, dar turnă vin. Acum trebuie să-ți plătești consumația. El nu trebuia, pe el nu se supărase Ștefan. Parizianul lua un tren foarte aglomerat, acum de sărbători, toate erau la fel. Și nu te mai lua după paraschiv ăsta, îi spuse Ștefan pe peronul gării. Știu că ții la el, dar când îți spun eu o vorbă, e cazul să o crezi așa cum te o spun, că n-am niciun interes să te mint. Bine, Ștefane, te cred, dacă spui tu, gata, nu mai ai nimic de zis, dar nu te supăra nici tu pe el. Dacă asta e în mintea lui, ce să-i faci? Ba, da, nici de cum, să nu-l mai vezi în opt. Răspunse Ștefan scos din sărite. N-ai văzut că avea ceva cu mine? Eu știu, Ștefane, te gândește și el. În vremurile asta trebuie să te uiți bine pe unde calci. Da, și crezi că tocmai el care l-a gonit pe sau din casă o să mă învete el pe mine cum devine cazul. Fiindcă de ce a plecat tațul unchiule ei imediat? L-au gonit, asta e. Parizianul nu mai zise nimic. Știa că fi să o ținea la moromete. Și n-ar fi vrut să-l supere acum la despărțire, spunându-i că moromete a meritat cu vârf și îndesat primirea care a fost făcută. Abia după ce trenul plecă, Ștefan uită și el de paraschiv, cu ochii lui ieșit din orbite de ura sa turbure. Hmm, cred că beția l-a împins să-și dea pe față nobilelei sentimente, cu toate că lui tata i-a fi spus când nu era beat. Cert este că sufletul lui e ros de o nemulțumire care, se pare, n-are remeziu. Nu cumva acest dezrădăcinat visează noaptea curtea părintească mărginită de salcând și aude în somn nechezatul cailor și miriștea bătută de soare? Și că numai ambiția și pornirea împotriva tatălui îl împiedică să se întoarcă acasă? Și uite că și eu, stăpânițe furie, am uitat să-l întreb pe tata. De ce o fi venit moromete la cei trei? Fiindcă nu se poate ca ei să nu fi spus vărului și prietenului lor de o viață ce căutase moromete la București.